Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi sychirah Muhammad bin Abdullah waalaalaihi washabihi wa muwallah amma ba'd. Para murid mana pun berada, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tiga pokok penyakit hati umat, memroti induk, pokok-pokok induk dari penyakit hati. Sombong Dengki Dan rian Jadi disebutkan oleh Imam Bozai di Dalam Didayatul Hidayat Dalam Imam Hadad Dan Kitab Adab Sulukimur Kemudian Dan selebihnya itu adalah Buah daripada tiga penyakit Kalau sudah orang mempunyai tiga penyakit ini Akan muncul penyakit karena ini induknya Akan beranak-anak menjadi penyakit-penyakit yang lain Termasuk kebencian, dendam dan sebagainya Dari sini Karena orang sombong Ada yang katanya kedengkian Lihat Sehingga kalau berbuat hanya peramles saja, lihat maka sehingga melihat orang lain tidak senang sehingga menjadi permusuhan, kedendian, dendam dan seterusnya, dendam, dendam misalnya. Dan Imam Hadis menjelaskan dalam kitab Ajar Suratul murid semua dari permasalahan penyakit hati ini kembali kepada satu hal pokoknya satu dari tiga ini pokoknya satu dari tiga ini bercabang penyakit penyakit yang banyak. Artinya penyakit hati yang bermacam-macam kembali kepada tiga penyakit ini dan dari tiga penyakit ini sumbernya satu. Apa itu sumber satu? Hubbud dunya. Memang ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama para ahli hadis mengatakan memang hadis itu tidak sahih hubbud dunya sukun li khati'atin. Akan tetapi maknanya benar memang cinta dunia ini. Allah. Tidak pandang itu saudara lihat rebutan waris terjadi. Ya. Allah. Kalau sudah hubbud dunya tidak pandang ustaz duit masjid bisa dia embat duit pesantren dia ya. duit yayasan hilang semuanya. Agama akan dijual. Lihat. Lupa. Surga. Lupa Allah Subhanahu Wa Taala Lihat hubbud dunya rasukul khatiatin. Cinta kepada dunia. Maka mari kita mohon kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari cinta dunia. Jadi mengerikan. Orang yang mencintai dunia. Lihat. Dia sudah tidak peduli lagi dengan keselamatannya di akhirat. Dan hati-hati hubbud -hati dunia. Hubbud dunia ini tidak hanya terjadi kepada orang kaya si fakir pun ternyata bisa hubbud dunia. Sehingga menjadi lupa solat ditinggalkan hanya untuk mencari sesuap nasi. Na'udhuwillah. Dan si kaya pun kadang semakin kaya, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di dunia kemuliaan, dunia pesantren pun ternyata tidak sedikit. Orang yang mengurusi pesantren ternyata mereka biasa makan barang wakaf atau peninfark dari orang yang semestinya untuk kemaslahatan santri akan tetapi untuk kepentingan pribadinya. Untuk besarkan rumahnya. Untuk beli mobil yang mewah dan seterusnya. Jadi mana itu semuanya sumbernya? Dari hubbud dunia rasukul ikhati'atin. Cinta kepada dunia. Orang boleh memiliki dunia akan tapi jangan sampai dunia itu ada di hati, maka ada indisinya ilmu zuhud. Zuhud itu laisa zuhud, laisa zuhud Allah tidak miliki kesayai dan mazhud Allah yang miliki kesayai. Bukanlah zuhud, zuhud itu menghindar dari dunia, tidak cinta dunia. Bukan berarti orang yang tidak cinta dunia itu tidak boleh memiliki dunia. Akan tapi orang yang tidak cinta dunia itu artinya adalah bagaimana dunia tidak memilikinya. Isa dia mendapatkan rezeki yang banyak begitu mudahnya berinfak. Dan kita menemukan orang yang secara akal kayaknya tidak masuk akal. Bagaimana infak miliaran? Infak miliaran Dan kadang tidak mau disebut namanya Infak bukan satu ribu, dua ribu, tiga ribu Tapi miliaran ya. Kita menemukan dan kita melihat sendiri manusia seperti itu Padahal di dalam kehidupannya pun sangat sederhana Tapi infaknya lebih banyak daripada Yang yang ini terlihat di dalam di dalam kehidupannya Apa yang menjadikan mereka melakukan itu semuanya? Ya? Subhanallah hati Dunia baginya adalah ringan untuk dikeluarkan di jalan Allah Dunia begitu mudah untuk dikeluarkan untuk perjuangan. Dunia begitu mudah dikeluarkan untuk cari ridho Allah. Ini. Sehingga dunia adalah di tangannya, tidak di hatinya. Maka yang hakikat zuhud, ini insyaallah Allah pembersih hati kalau sudah orang, tidak membiasakan dengan kecintaan kepada dunia. Maka kalau sudah orang zuhud, dunia hanya ada di tangannya dan tidak di hatinya. Dan untuk belajar, untuk sampai kepada zuhud, kita perlu belajar membiasakan dengan hidup sederhana hilangkan nilai tiga hidupnya manusia sekarang bagaimana seorang ustaz berbangga dengan merek mobil atau mungkin mereknya HP atau jam dan sebagainya mana kerinduannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ia rindu disanjung manusia karena dia punya mobil mewah eh kalau kita berbangga dengan mobil mewah ternyata orang kafir mempunyai mobil yang lebih mewah dari milik kita bukan di sini tempatnya ahli iman ahli iman nanti di surga kerinduan Allah bersama Nabi saw Maka harus kita perhatikan bahwa Hubud dunia cinta kepada dunia. Ini adalah merusak. Maka orang boleh memiliki dunia. Sebab dunia itu akan diberikan kepada oleh Allah kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Tapi ketakwaan hanya akan diberikan Allah kepada orang yang dicintai. Artinya... Mungkin orang diberi dunia karena mau dicerumuskan ke neraka jahanam. Ada orang dikasih dunia karena ingin diselamatkan masuk ke surga. Ada. Maka kita ingin berbanyak dinasid dunia hasanah. Ingin di dunia baik dan di akhirat baik. Kehidupan kita di dunia adalah enak. Mungkin diberi oleh Allah kecukupan, Di samping cukup kita bisa mencukupi yang lainnya. Ini orang mulia. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang ada di tangannya orang baik. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang ada di tangannya orang-orang baik Disadamakan sabda oleh Nabi SAW Dan sungguh jika ada orang kaya yang kemudian di hatinya dibelembutkan oleh Allah Sungguh ini adalah orang kaya di syurga Maka yang kita inginkan adalah Hei orang yang tidak mampu Jangan sampai dengan ketidakmampuan kita ternyata ketamaannya luar biasa Al-Hakumutakartur Telah melalikan kepadamu berbangga dengan dunia Jadi yang berbangga kepada dunia bukan saja orang kaya yang membangun gedung mekah dan meneng mendarai mobil mewah akan tadi tidak si fakir pun ternyata pikirannya dunia dunia dunia subhanallah sampai dia rela mengerjakan sesuatu yang haram asalkan dapat makan ini adalah dunia dan dia berbangga dengan dunia biarpun di dunia dia tidak memiliki apa-apa naudzubillah tapi ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan subhanallah tapi dia pikirkan adalah perjuangan bagaimana pesantren bagaimana dakwah dan sungguh dakwah kita di mana-mana misalnya ada kita punya tim ada tim tim macam-macam itu tidak akan itu Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang kaya sehingga mau berinfak. Maka kita doakan siapapun yang mendengar acara ini. Jika mereka orang kaya, ya Allah jadikanlah mereka orang kaya ahli surga. Sehingga harta hanya ada di tangannya dan tidak masuk ke hatinya. Dan yang tidak mampu semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan, dengan dunia urusan dunianya, yang bisa menjadi sebab kebahagiaan mereka di akhirat. Dan ya Allah jangan sampai dunia ini menjadikan kami semisara di dunia dan di akhirat ada orang dengan dunianya sesara di dunia dan di akhirat Bagaimana? Dia sibuk mencari duit-duit Tidak pernah menemukan kenikmatan Ketemu istri pun kadang Dengan anak pun subhanallah jarang memeluk anaknya Dia mencari dunia-dunia dunia Kemudian zolat ditinggalkan di dunia Sengsara dengan dunianya Dan ternyata di akhirat dia himnah lagi Mata dari itu Yuk kita belajar Biasakan hidup sederhana Tidak pantas berbangga dengan kekayaan Ketahuilah kalau matikan Yang baju-baju yang kita pakai adalah kain kafan Dan semua akan kita tinggalkan dan dengan hidup sederhana Membiasakan dengan kesederhanaan, Tidak berbangga dengan yang namanya materi Tidak berbangga dengan barang bermerek Tidak berbangga dengan gembiar dunia Maka inilah akan muncul Hati yang menyala Kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hubbun dunia sudah dicabut di dalam hatinya Sehingga ada adalah hubbul akhirati Cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah menjadikan dunia yang diberikan kepada kita hanya di tangan kita Dan jangan sampai dunia yang diberikan kepada kita ada di hati kita Semoga Allah mudahkan urusan dunia kita dan urusan akhirat kita Semoga Allah membencikan kita kepada dunia Dan semoga Allah merindukan kita kepada akhirat Dan semoga Allah mudahkan urusan dunia kita untuk bekal akhirat Wallahu a'lam wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh